saco, se é xebambamba, na esquina, fica até de manhã. Resultado da mistura, tipo com vagabundo. É o Nitro, um volta em todo mundo. Falando na mira, zero esquerda no noite. Sinta o grave da carreta negona. O chão vai tremer. é, você Tô cidade de Deus, e a de Deus é o quê? É, é, é, é, é. a de Deus é o quê? JJ. Tipo ideia, se vi ela vai bala, com supondo não fica lá. Tô cidade de Deus, e a de Deus é o quê? É, é, é, é. a de Deus é o quê? JJ. Valentão pela saco, se a chebamba, bancata na esquina, fica até de manhã, resultado da mistura, tipo tá com vagabundo, é o micróbio do veneno tão do mundo, balana o grave que faz você se movimentar. O que eu canto para você é realidade, ela vai bala, posso bom não se calar. cidade de Deus, que a gente deus é o quê? É, o quê? DJ, A de Deus o quê? Ê, Ê, Ê, Ê A de Deus é o quê? DJ!